Cioran, a doua zi după Revoluție Moto, a fi modern înseamnă a bricola în incurabil, silogismele a mărăciunii. 1. Cioran și modernitatea Nimic nu e mai rizibil după Cioran decât progresul, revoluția sau utopia. Citez, pentru a concepe o adevărată utopie, pentru a realiza cu convingere tabloul în linii mari al societății ideale, trebuie să ai o oarecare doză de ingenuitate, chiar de neghiobie. Am încheiat citatul. Totuși, n-a avut mereu acest scepticism. Primele sale scrieri, recent reeditate în București, ne aduc în fața ochilor un cioran tânăr, nebănuit, slăvind cu adoare și convingere transformarea fundamentală a societății și a mentalității românești, schimbarea sa la față. Recitind schimbarea la fața României în 1990, după 51 de ani de la apariție, Cioran găsește că textul îi este poate citez cel mai pasionat și în același timp cel mai străin. Nu mă regăsesc în el, deși îmi pare evidentă prezența isteriei mele de atunci. Am încheiat citatul. Pentru noi, cartea este tot atât de surprinzătoare ca în epoca apariției sale, pentru că îmbina o ideologie de dreapta în genere naționalistă, cu atacuri înverșunate contra României, această țară mică, această cultură minoră, acest popor sortit nefericirii, mereu pregătit să acuze destinul în fața propriilor sale slăbiciuni. Cioran visează o Românie care, citez, să aibă populația Chinei și destinul Franței, am încheiat citatul, o mare putere capabilă să impună lumii valorile și voința ei, căci după el doar imperiile contează în istorie. Ori, țara sa nu avea nicio intenție să urmeze pe această cale a grandorii, ca urmare furia lui Cioran în 1936. De asemenea, el nu vorbește despre o revoluție, ci despre o schimbare la față, impusă țării cu forța, dacă trebuie, pentru a schimba mentalitatea, a elibera energia, a renvia valorile. El nu suflă o vorbă despre răsturnarea puterii. Dacă aceasta este o revoluție, ea este mai degrabă spirituală decât politică, iar Cioran are orgoliul de a-i fi profet mai curând decât unul dintre militanți. Pe de altă parte, celelalte cărți românești ale lui Cioran exprimă o stare de spirit cu totul diferită. Asaltat de îndoieli, doborât de disperare la 23 de ani, Cioran schițează în ele marile teme ale viitoarelor sale cărți franceze. Această dublă atitudine față de revoluție sau transfigurare, schimbare la față, chemări nestăpânite și disperate, va fi rezolvată în Franța. Am încercat în alt loc să degajez temele profunde ale procesului dureros, care a fost trecerea lui Cioran de la limba română la cea franceză, de la un acasă conflictual la exilul parizian, ancorat în același timp în universal și în nicăieri. În Franța, Cioran nu va vorbi despre revoluție decât în bătaie de joc. Profetul a devenit un necredincios. De asemenea, nu apare în opera sa nicio urmă a tulburărilor care au avut loc după război în vest, mai 68 la Paris, precum și în restul Europei. Odată ce a eșuat proiectul său de transfigurare, Cioran se îndepărtează, se va spune, de orice utopie și de orice preocupare privind istoria. Tăcerea sa, din primii 12 ani trăiți la Paris, nu publică nimic între 1937 49 trimite probabil și ea la un alt aspect al trecerii evocate, despărțirea de inocente, despre care vorbeam mai sus. Pe de altă parte, dacă Cioran ignoră revoluțiile, el nu încetează să reflecteze asupra revoluției, presupozițiile sale, ființa sa utopică, rădăcinile sale în modernitate. A reflecta la o temă înseamnă pentru Cioran a o reduce la ceva derizoriu și în același timp sfârșietor. El desfigurează sau deconstruiește această serie de termeni, revoluție, utopie, modernitate și se eliberează de ei într-un mod care nu este fără legătură cu critica pe care, de la Lyotard încoace, ne-am obișnuit să o numim postmodernă. Să fie ceran un postmodern avant la letru? Ezit să să trebuințez acest cuvânt atât de uzitat în zilele noastre pentru a caracteriza textele scrise cu vreo 30 de ani înainte. Cioran mi se pare mai interesant de studiat într-un context diferit, deși destul de apropiat, cel al unui curent antimodernist, pe drept ignorat înainte de apariția cărții lui Schlotterdick, Critic der Zinischen Vernunft. Se scrie -I j -K. Cioran este numit acolo o singură dată, dar nu am nicio îndoială asupra apartamenței sale la cunism, varianta cinismului după Sloterdijk, vom reveni la aceasta. Dacă pe de altă parte acceptăm punctul de vedere al lui Turen în Critica Modernității, o carte pe care am descoperit-o grația lui Ferd Drey Coningan un coleg de-al meu, profesor de franceză. Îi mulțumesc că chiar aici, punct de vedere, după care modernitatea clasică a fost urmată, începând cu mijlocul secolului XIX, de o perioadă de tranziție, perioada noastră, dominată de critica antimodernă a lui Nietzsche, Freud, Marx, a avangardelor, etc., ne putea întreba dacă unismul lui Cioran și al altora, ignorat de Turen, nu reprezintă un al doilea curent antimodern, marginalizat de cel din tâi, fiindcă era prea radical. Turent se scrie Tauraine. Cel de-al doilea curent mi se pare tocmai reversul absolut al modernismului și al avangardei, negativul său, imaginea sa speculară, deformată, fără îndoială, însă cu atât mai lămuritoare. Înainte de a plonja în oglindă, să reluăm totuși câteva teme ale avangardei și ale modernității. 2. Subiectul și rațiunea. Revoluția în litere ar fi trebuit să însoțească literele în Revoluție de la Petrograd la Paris, de la Milano la Berlin. Să ne amintim Monumentul Internaționalei a III din Tallin, operele lui Lisitsky, printre care proiectul pentru tribuna lui Lenin, cât și cartea sa, Arhitectur für Aine Welt Revolution. Revista M.A. din Budapesta, manifestele futuriste și evoluția ulterioară a lui Marinetti, angajamentul politic al mai multor suprarealiști. Fiindcă detaliile acestor revolte sunt destul de bine cunoscute, nu mă voi opri în continuare decât la presupozițiile lor filosofice, cele care au făcut pe bună dreptate obiectul disputelor cu post sau antimoderniștii. Să precizăm întâi întrebuiințarea termenilor. Dacă prin modernism se înțelege de obicei un curent literar și artistic care are originile în opera lui Butler și conține marile nume ale secolului XX, de la Proust la Eliot și de la Wallace Stevens la Thomas Mann, ne putem întreba dacă avantgardele istorice participă la el. Ele îi sunt contemporane, dar îi refuză estetismul și opun o politică de stânga spiritului apolitic sau conservator al modernismului. Pe de altă parte, modernitatea este un concept socio-istoric și cultural mult mai larg. Împreună cu Turen, Tulman, Habermas, Maldonado și alții, l-am putea considera drept echivalent cu Neuzeit. Dacă avangarda nu face parte din modernismul estetic, ea constituie cu certitudine o parte integrantă a modernității. Această accepție a termenilor avangarda ca parte specifică a modernității, admisă de Burger, în 1974, va fi și a mea. În capitolul despre romanul interbelic de mai sus am plasat de aceea avangarda sub semnul modernismului etic. Dacă modernitatea recuză tradițiile în bloc, de pildă cele ale unui ev mediu organic și sacralizat, avangarda se desparte în plus de instituția artei așa cum a fost definită după Burger de secolul XIX, autonomie în raport cu alte practici sociale, estetism, unitate a operei. Va fi modern după Adorno, 1970 și Vatima, ceea ce va fi nou, iar noul va fi mereu supravalorizat față de vechi. Acceptarea noului nu vine niciodată de la sine, trebuie să fie impus prin viclenie sau forță. Pentru a-și atinge scopul, avangardele, mai cu seamă dadaismul, nu disprețuiesc scandalul. Agresarea burghezului reacționar servește cauza dreaptă. Avangarda respinge autonomia artei și vrea să reintroducă arta în societate. Distrugerea vechiului regim al artei implică deci distrugerea vechiului regim pur și simplu. În mod invers, noua artă nu se poate impune decât alături de un regim politic nou. La nivelul modernității în general, agenții schimbării au fost, după Turen, întreprinderea economică capitalistă și națiunea. Ele constituie, împreună cu sexualitatea și consumul de mărfuri, blocul celor patru forțe principale ale modernității, cimentat de raționalitatea instrumentală. Acest bloc se sparge în perioada dintre mijlocul secolului XIX și mijlocul secolului XX. Cele patru forțe constitutive devin tot atâtea fragmente separate, lipsite de un principiu unificator. Centrul sistemului este vid dar rațiunea și subiectul, remarcă Turen, își împărțeau la începutul modernității centrul sistemului. Ele se completau în secolele 16 și 17, care nașterea și reforma. Doar mai târziu rațiunea instrumentală s-a așezat singură în centru și împotriva unui astfel de primat al raționalizării care desvrăjește lumea, vezi Max Weber, și o face de netrăit, se vor revolta criticii modernității, începând cu Nietzsche și Freud, dar și toți artiștii și scriitorii numiți în de moderniști. Fragmentarea modernității s-a produs în paralel cu disoluția eu lui rațional, le moi, în topologiile lui Freud sau în rolurile sociale ale lui G.H. Mead, se scrie Mead, care constituie noua cartă a subiectului. Individul se supune normelor grupului din care va face parte. Sinele său, le soi, self, nu va fi, prin urmare, doar un reflex al imaginii grupului. Dar individualitatea subiectului Maid o acceptă călcându-și pe inimă, face din ea eul, ai, individului, pe care îl reduce însă la o reacție față de grup. Această viziune a subiectului are ceva înfricoșător în ziua de astăzi, o spălare a creierului despre care am aflat între timp unde poate duce, dispersarea subiectului în structurile puterii, supunerea despre care vorbea Foucault, Sujet în franceză înseamnă atât subiect cât și supus, traduc de aceea sugestion cu supunere, nota traducătorului. Sau în cele ale unui sens colectiv insesizabil, suscită pe drept cuvânt protestele lui Turen. În afară de supunere, spune el, experiența recentă, mai cu seamă a estului, ne face să vedem în egală măsură subiectivarea, rezistența subiectului la sistem. El opune libertatea eului în rolurilor care copleșesc sinele. Duren nu reușește să definească acest eu decât prin negație. Este ceea ce scapă autorității socialului, dar nu este nici transcendență, nici forță obscură a inconștientului, nici narcisismul unei, citez, contraculturi a subiectivității, am încheiat citatul, fiindcă se constituie ca mișcare socială a solidarității. Turen crede că se poate redefini modernitatea plecând de la un astfel de subiect legat din nou de rațiune, fără să fie totuși dominat de ea. Deși acceptă câteva din criticile subiectului, le refuză concluziile, moartea subiectului, și refuză de asemenea alternativele postmoderne propuse de Lyotard sau Rorty. Să reținem totuși această idee a unui eu pur, deși intangibil. Vom vedea ce face din ea Cioran. Respingerea de către modernism a subiectului clasic, respingere accentuată de avantgardă, avea un aspect social pe care nu trebuie să-l uităm. Crearea la nevoie, chiar prin violență, a ceva diferit. Emancipare, fără îndoială, deși deschiderea către inconștient, suprarealism sau vitalitate, futurism, nu trebuia să însemne în cele din urmă, decât lărgirea a ceea ce Bürger numea Werk categorii, instrumentul de lucru al scriitorului. Omul nou în locul subiectului burghez, acest pas care trebuia să declanșeze apoi teroarea totalitară, a fost făcut din nefericire de mulți avangardiști și moderniști, ceea ce ținea și de utopie. De fapt, ei credeau sincer, cu excepția câtorva oportuniști, în posibilitatea și chiar în oportunitatea acestei schimbări revoluționare. Viitorul luminos nu era departe și merita jertfele din prezent. După cum observă Gumbrecht, Modernitatea se caracteriza în general printr-o asimetrie fundamentală între experiență Erfarungsraum, constituită în trecut, și Ervatungshorizont, așteptare îndreptată spre viitor. Cea din urmă era în consecință deschisă în întregime, manevrabilă, planificabilă. Lungul marș al istoriei spre acest viitor era imposibil de oprit, iar istoria nu putea urma decât un singur drum dinainte cunoscut. Prezența utopiei în inima avangardei este incontestabilă. Din această cauză, precizează foarte nimerit Paul Wood, câțiva avangardiști ruși au optat pentru opoziția poziție de stânga în anii 20, protestând împotriva îmburghezirii prin NEP. Și din această cauză, imediat după 1930, au acceptat chiar stalinismul, căruia îi exaltau la început hotărârea sănătoasă de a relua proiectul unei societăți noi și al unui om nou. Dacă utilizăm astăzi termenul utopie pentru a descrie acest proiect, o facem tocmai pentru că suntem desnaivizați. Noi știm ceea ce avangardiștii nu bănuiau deloc, faptul că viitorul profeților nu va avea loc. Ne mirăm adesea de ușurința naivă cu care, cu tare moderniști de dreapta sau cu tare avangardiști de stânga, au acceptat trecerea de la o critică teoretică a subiectului, a societății și a artei burgheze clasice, la angajamentul practic față de partidul fascist sau comunist, care trebuia să realizeze noul subiect, noua societate și arta nouă. Noi privim această trecere logică pentru ei ca pe un scandal fiindcă între timp am ieșit din ideologia modernității lor. Modul însuși în care pun eu problema este de altfel îndatorat unei mentalități postmoderne. Cei trei termeni, subiect, societate, artă, nu mai sunt uniți pentru noi printr-o legătură univocă și necesară. Subiectul se realizează pentru duren în societate, dar și împotriva ei. Arta este, după Adorno, în același timp, fapt social și autonomie. Modernii judecau altfel. Arta era inevitabil legată de modernizarea societății, atât pentru scriitorii care o refuzau, conform unei instituționalizări estetice a artei, cât și pentru scriitorii care voiau să accelere această modernizare după normele unei arte angajate, naturaliste, între altele. Se vede încă o dată cât de complexă era relația între modernitate, modernism și avangardă. Dacă modernitatea se dovedea liberală și individualistă, iar modernismul sau avantgarda alegeau extrema dreaptă sau stângă, atașate unor atari formule de identitate colectivă, toate trei împărtășeau totuși credința în progres, în schimbarea rațională, revoluționară a istoriei și, îndeosebi, în sensul acțiunii, fie ea disciplinată sau anarho-dadaistă. Dacă modernismul estetic contribuise la ruperea eului și a sistemului clasic, el nu împărtășea mai puțin împreună cu ansamblul modernității credința într-o posibilă restabilire a unității subiectului, într-o anume grandoare a omului, chiar dacă aceasta era mai degrabă în ordinea tragicului. Modernismul credea, de asemenea, în eficacitatea rațiunii, instrumentale sau nu, și în prestigiul elitei, estetică sau politică, și mai cu seamă în prestigiul artei. Avangarda la rândul ei, accepta un unele din aceste presupoziții, dar refuza altele. Din punctul nostru de vedere, modernitatea clasică sau dizolvată mi se pare că posedă încă o unitate și o fervoare, fie în ordinea liberală, fie în proiectul revoluționar, de care noi nu ne mai putem prevala. Lyotard avea dreptate fără îndoială când explica această unitate astăzi pierdută prin forța unei metanarațiuni, emanciparea, sensul, bogăția, care o susținea și o legitima. Tot acest ansamblu de presupoziții, de relații interne și de legitimitate, așa cum vom vedea în continuare, va fi contestat de antimodernism. 3. Despre o fabulă antică pe când se încălzea la soare în Craneion, Alexandru cel Mare veni și stând în fața lui îi spuse Cerem orice favoare vrei, la care Diogene răspunse, nu-mi lua lumina soarelui. Vezi Diogenes Laertios despre viețile și doctrinele filosofilor. Această anecdotă și altele asemănătoare povestită de Diogenes Laertius constituie portretul robot al filosofului cinic. Întâlnirea cu Alexandru cel Mare lasă să se vadă, după Sloterdijk, ce se înțelegea în lumea antică prin înțelepciune. Citez, nu atât o cunoaștere teoretică, cât mai degrabă un spirit incoruptibil, suveran. Fascinația acestei anecdote se întemeiază pe faptul că ea anunța emanciparea filosofului de politician. Aici înțelectul nu este un complice al celui puternic ca intelectualul modern. Răspunsul lui Diogene neagă nu numai dorința de putere, ci și puterea dorinței în general. Am încheiat citatul. Laertios nu povestește urmarea istoriei. Alexandru s-a dat la o parte din dreptul soarelui într-adevăr, iar exclamația sa citată tot de Laertios, însă în alt context, dacă naște Alexandru aș vrea să fiu Diogene, este oare răspunsul dat lui Diogene în aceeași întâlnire? Această exclamație pe care Sloterdijk nu o comentează prezintă raportul dintre putere și filosofie din perspectiva regelui. Când ar fi putut avea loc această întâlnire? În 337-336, în timpul certurilor cu tatăl său, care se căsătorea a doua oară cu tânăra Cleopatra, fapt care îl determină pe Alexandru să părăsească curtea împreună cu mama sa, Olimpia, și să rătăcească apoi singur prin țară. Alexandru avea atunci aproape 20 de ani și își încheia săucenicia aristotelică cu 3 sau 4 ani în urmă. Acest tânăr prinț, dezamăgit de tatăl său, cu puterea sa de moștenitor aparent pierdută, reflectând la deșertăciunea lumii, ar fi putut admira asceza bătrânului filosof. Putea atunci să-i ofere acestuia tot ce voia altfel decât printr-o amară autoironie. Câteva luni mai târziu, Alexandru se împăca cu Filip, revenea la curte, Filip era asasinat, iar Alexandru devenea rege. Ar fi putut să-l întâlnească pe Diogene puțin după aceasta, de pildă în 335, în timpul trecerii sale prin Corint? Alexandru își trecuse atunci cu strălucire încercările cuvenite conducătorului prin pacificarea fulgerătoare a regatului. Fără îndoială, toți alergaseră să-i obțină favorurile nu și Diogene, pentru că Alexandru este cel care îl întâlnește. s l fi căutat atunci, poate pentru a doua oară, iritat de lipsa lui de interes, tocmai pentru a se înfățișa în noua sa ipostază puterea în locul melancoliei. Aceasta ar putea explica aroganța lui Alexandru, care în fața indiferenței jignitoare a lui Diogene pare să-și piardă arta de a-și stăpâni reacțiile pe care o învățase de la Aristotel. În 335, Alexandru avea 21 de ani, iar Diogene 65. Alexandru se pregătea să cucerească lumea, o va face și va muri în 323, un an după Diogene, care nu s-a mișcat niciodată din locul său. Cu cât reflectăm mai mult asupra anecdotei povestite de Laertios, cu atât veridicitatea ei istorică se pierde și câștigă, în schimb, densitatea simbolică. Dacă aceste trei faze fac într-adevăr parte din același dialog, Alexandru și-ar fi exprimat uimirea în fața obrazniciei lui Diogene, dar și o anume admirație cu o nuanță de invidie față de libertatea absolută de spirit a acelui bătrân cu împățișare de cercetător, libertate pe care tânărul melancolic o pierduse devenind rege. Diogenes se simțea liber să arunce în fața oricui adevăruri incomode. Orașul Sinope, spune Laertios, îl izgonise pentru provocări pe care Atena le tolera, o toleranță represivă descoperită aproape sigur înaintea lui Marcuse. Regele arată și el aceeași toleranță, dar dacă îl credem pe Laertios, el, ca și Atenienii, este cel care provoacă prin cinismul său cinismul lui Diogene. Alexandru este cinic de la înălțimea puterii sale, Diogene este din fundul butoiului său. Sloterdijk distinge între cunism și cinism, citez. Primul este motivul autoconservării în perioada de criză, al doilea un fel de realism nerușinat, murdar, care, fără să țină cont de reținerile convenționale, acționează, după cum e cazul. Am încheiat citatul. Cinismul sublinează mijloacele de care dispune puterea, cunismul contestă sensul ultim scopurile acestei puteri. Alexandru, marele inchizitor și rațiunea instrumentală modernă prin excelență, criticată ca atare de Horkheimer, iată tot atâtea exemple de cinism. Cunismul lui Diogene, spune Schlotterdick, ne poate salva de cinismul puterii. Înainte de a reveni pe această cale la modernitate, să examinăm încă o dată, independent de comentariul lui Sloterdijk, discursurile pe care le pronunță Alexandru și Diogene. Din perspectiva regelui, ele par simetrice, interșanjabile în principiu, dar nu și în practică. Alexandru și Diogene își împart viața publică, elita puterii în fața elitei celor fără de putere, pentru a cita vechiul eseu al lui Václav Havel, Hotărât lucru, modernii n-au descoperit nimic. Cele două elite își vorbesc în stradă, în fața spectatorilor. Dialogul le asigură legitimitatea. Ele fac parte fără îndoială din aceeași cultură și vorbele lor de duh sunt preluate de un folclor care nu încetează să ne minuneze. Dar, speculând asupra aceluiași simbolism, discursul lui Alexandru n-ar fi putut trece în 335 înainte de Hristos, drept cel al unei modernități aparent triumfătoare, care, unificând aproape Grecia, se pregătea să cucerească lumea, să lisipească tenebrele barbariei și să descopere binefacerile unei civilizații elenice, impregnate de raționalitate aristotelică, de o anumită democrație și de toleranță. Putea scruta viitorul acest șiret diogene. Aș vrea să citesc în atitudinea lui nu numai refuzul ofertei lui Alexandru, ci și al proiectului său, cel de a impune lumii din forța armelor, luminile, pentru a fonda o nouă civilizație modernă, construită din raționalitatea greacă și din tradițiile popoarelor cucerite, o casă nouă eurasiatică avan la letră. Din fundul butoiului său, Biogene a mormăit, desigur, mai multe cuvinte decât cele păstrate de laerchios. Dă-te la o parte din dreptul Soarelui și lăsa mă să mă bucur cu toată simplitatea de căldura lui, căci tu, care te crezi Soarele Lumii, îți vei vedea putrezind în Babilon visul unei imposibile modernități. Așa cum Dăstăiesc îl făcea pe Isus să revină pentru a îl opune pe Marele Inchizitor și Sloterdijk se amuză imaginând întoarcerea lui Diogene în lumea noastră. În ce mă privește, aș vrea să ofer o identitate acestui nou Diogene, Cioran. S-a născut în 1911 în România, se stabilește la Paris în 1937, în același an cu Beckett. Bursa de 2 ani pentru un doctorat niciodată luat. După cum mărturisește, ar fi propus ca subiect de teze o teorie generală a lacrimilor. Cum profesorul citez îmi arunca o privire distrățitoare, hotărâi pe loc să ucidă în mine discipolul, am încheiat citatul. Nici o meserie, nici o muncă remunerată. Filosoful lui vechiului său prieten care îi cerea vești, îi scria într-o scrisoare deschisă, publicată apoi în Istorie și Utopie, în 1960, citez, s-aș putea răspunde că sunt un om lipsit de preocupări și că această lume nu-i deloc minunată. Am încheiat citatul. Publică vreo cărți la Galimar și cinci în România, recent traduse în Paris nicio activitate politică sau publică în Franța, nicio referință la actualitate. El refuză sistematic pe toți iariștii, călătorește foarte rar, iese din butoiul său o mansardă din Rue de Lodeon, numai pentru a hoinări prin Paris. Ca Walter Benjamin, înainte să se sinucide în 1940, citez, Parisul, locul cel mai îndepărtat de Paradis, rămâne totuși singurul loc unde e plăcut să fii deznădăjduit. Am încheiat citatul. După ispita de a exista, 1956, numele îi va apărea pe cărți, nu se știe de ce, lipsit de prenumele EM sau Emil. Nu pe cât știu, nu i-a cerut lui Mitterrand sau lui Bill Clinton de la o parte din dreptul soarelui meu. În 1990, Sylvie Jodeau îi consacre o monografie cu titlul Cioran u le dernier homme. Cioran sau ultimul om. Dăosebindu-se mult de biogene, cunicul modern Cioran nu mai participă la o cultură comună cu puterea. El ignoră în întregime marea modernitate pe care totuși ar fi putut-o descoperi în Paris. Exilat și cetățean al lumii ca și diogene se agată de franceză precum celălalt de greacă pentru a accede la universalitatea culturii, știind însă că își va pierde astfel vechea identitate. Atât biogene cât și Cioran trăiesc în acord perfect cu gândirea lor. Cunicii par să ignore ficțiunea, distanța dintre discurs și experiență, între a spune și a face. Ei nu au nimic de reprezentat, fiindcă nu vorbesc decât despre sine. Nu creează nimic, dacă prin creație se înțelege opera, acest dublu al realității, care face vizibil ceea ce realitatea este pe cale să ascundă. Probabil că Diogene n-a scris nimic, Cioran doar aforisme, un mod de a refuza nu doar gândirea sistematică și instrumentală, ci și construcția unui text elaborat. Cei doi refuză în mod evident orice proiect social, orice angajament, chiar orice activitate. S-ar spune că trăiesc într-un vie dacă n-ar exista concentrarea lor asupra unui singur obiect de cunoaștere, sensul vieții. Pe de altă parte, la Cioran nu găsim nimic din spiritul mediatic al deidiogene nu-și face un spectacol din existență, se ascunde, se retrage, se dizolvă voit în gloata anonimă, fără a renunța să o studieze neîncetat. Diogene își arăta culismul pentru că în societatea sa, dialogul fie cu publicul, fie cu puterea, avea un sens. Nimic de felul acesta în Parisul licioran, nu mai există partener, puterea nu mai este personificată, recognoștibilă. Cele două elite nu se mai găsesc față în față într-o situație care le legitimează. Ele se topesc în de despre care vorbea Turen. Nimeni nu mai audă discursul de Cioran, el se pierde în vacarmul pluralist al discursurilor de opotrivă tolerate și, în egală măsură devenite nesemnificative. Atitudinea lui nu mai este exemplară, rezulta lui nu mai este un pericol pentru o societate în care, după avangardă, orice deviație este instituționalizată. Vorbele lui de duh nu-i mai amuză nici regi, nici mulțimea, de aceea nu le mai spune, ci le scrie. Indistinția lui Pse, de care se plângea Heidegger, a devenit între timp sfârșitul socialului, așa cum îl înțelege Baudrillard, simulacrele hiperrealul au luat locul în realității. Citez. S-a sfârșit apocalipsa, astăzi este procesiunea neutrului, a formelor neutrului și a indiferenței. Sunt nihilist, constat, acces, îmi asum, analizez a doua revoluție, cea a secolului 20, a postmodernității, care este imensul proces de distrugere a sensului, egal cu distrugerea anterioară a aparențelor. Am încheiat citatul, realizată după Baudrillard prin revoluția modernității în secolul XIX. Se scrie Baudrillard. Iliotar ar fi putut vedea în Cioran un cunic postmodern prins în non-comunicabilitatea discursurilor paralele. Cioran totuși nu s-a lăsat ispitit de utopia revoluționară ca bădriar și într-un fel iliotar înainte de 1968. În actualitatea sa este mai degrabă cea a lui Beckett. Tratat de descompunere, 1949, este un echivalent al sfârșitului de partidă, 1957, mai multe versiuni au fost scrise înainte. Plecând de la tratat, se constituie un întreg program radical antimodern. Cum se va vedea mai departe, temele cele mai importante ale modernității sunt demolate acolo punct cu punct. Fel urmăm pe Cioran, fără multe comentarii, în labirintul său de cuvinte. 4. Urbanism. Citez. Cât de departe bate amintirea, n-am făcut altceva decât să distrug în mine mândria de a fi om și rătăcesc la periferia speciei ca un monstru temător fără puterea necesară pentru a-mi revendica apartenența la altă ceată de multe. Am încheiat citatul. 5. Utopie și revoluția Ceran ridiculizează de obicei vechea sa slăbiciune pentru utopie în România și de asemenea genul în sine pentru citez, lipsa de fler, personajele ei sunt niște automate, niște ficțiuni sau simboluri. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, amintirile sale, chiar ironice, sunt colorate de nostalgie, citez. Când mă gândesc la acele momente de entuziasm și de furie, le atribui acum obsesiei nu știu cărei purități, am încheiat citatul. Și este conștient încă de funcția stimulantă a gândirii utopice, deși declară ironia de gradul al doilea într-o scrisoare adresată lui Noica, cel care suporta beneficiile utopiei la putere în București, citez, Marea învinuirea ce se poate aduce regimului vostru e că a ruinat utopia, principiul de regenerare a instituțiilor și popoarelor, viața lipsită de utopie, devine, pentru cei mai mulți, dacă nu pentru toți, sufocantă, lumea are nevoie de un nou delir, altfel e condamnată la fosilizare. Comunismul îi pare a fi moștenitorul utopiei și ca atare are meritul de a propune o critică radicală a burghezului și arelelor proprietății. În acest sens, suntem toți comuniști, exclamație care ține probabil mai mult de o provocare în genul lui Diogene decât de o convingere ideologică. A fi angajat politic, citez, m-aș deranja la rigoare pentru apocalips, dar pentru o revoluție? Ideologia revoluționară este rezultatul unei idolatrii a progresului, tipică pentru gândirea modernă, după care, citez, noi am forma o masă de aleși virtuali care pot fi modelat după dorințe predestinați binelui, susceptibil de toate perfecțiunile. O atare presupoziție nu mai are sens în vârsta noastră de fier în care predomină dezamăgirea suma viselor noastre avariate. Și dacă ne lipsește până și resursa de a crede în virtuțile distrugerii, e pentru că anarhiști, dezafectați, i-am înțeles urgența și inutilitatea. Nu știu dacă este legitim să vorbești despre sfârșitul omului, dar sunt sigur de căderea tuturor ficțiunilor în care am trăit până astăzi. Am încheiat citatele. În zilele noastre, utopia este contaminată de apocalips. Citez. Profetul meu este Durer cât meditez la perindarea vecurilor, cu atât mai convinc că unica imagine capabilă să-i dezvăluie sensul este aceea a călăreților apocalipsei. Timpul nu înaintează decât strivind sub tevălugul lui mulțimile. Cei slabi vor pieri, cei tari așișderea și chiar acești călăreți în afară de unul. Am încheiat citatul. sfârșitul lumii va însemna eliberarea omului. Aceasta, citez, va veni în ziua în care, desprins de deprinderea lui finalistă, va fi înțeles accidentul apariției sale și arbitrarul încercărilor sale. Am încheiat citatul. Pentru Cioran, post-istoria a început deja. Citez. Rare sunt zilele în care, proiectat în post-istorie, să nu asist la râfetele zeilor în timp ce se sfârșește episodul uman. Am încheiat citatul. 6. Civilizația modernă. Cioran trăiește greu în secolul său. Citez. Judecat după tiranii pe care i-a produs, epoca noastră va fi fost oricum, dar în niciun caz mediocră. Constată el tăios. Ca de obicei își trăiește epoca într-o ambivalență completă. Citez. Într-un plan imediat, disting iluzia, nimicnicia, putreziunea civilizației și totuși mă simt solidar cu această putreziune. Sunt admiratorul fanatic al unui cadavru. Am încheiat citatul. Remediul antimodern, prin definiție, se întâlnește cu filosofia trândeziei practicată de Cioran. Citez. Să încerci o cură de ineficacitate, să meditezi la părinții taoiști. Viața intensă este contrarea lui Tao, ne învață Lao Tse, omul cel mai normal cu putință. Maestrii în arta de a gândi împotriva lor înșiși, Nietzsche, Butler și Dostoevski ne-au învățat să mizăm pe primejdiile noastre, să ne lărgim sfera suferințelor, să dobândim existența prin separarea de ființa noastră. Niciun înțelept printre strămoși noștri, doar neîmpăcați, veleitari, frenetici. a pasivității văd nimic mai potrivnic de prinderilor noastre. Epoca modernă începe cu doi istorici, Don Quijote și Luther. Am încheiat citatul. Modernii sunt obsedați de nou, Cioran se îndepărtează de el cu oroare. Idealul său, și aici se revelează caracterul din excelență antimodern al gândirii sale, idealul său, deci, este înseleptul, să nu se confunde cu filosoful. citez. Înțeleptul este dușmanul noului, dezamăgit, abdică, este forma lui de protest. Un orgolios care se izolează în norma, el se afirma retrăgându-se. Am încheiat citatul. Această retragere mi se pare a fi atitudinea specifică lui Cioran. El nu se apropie de cotidian, de secolul său, de alți oameni, de ideologii sau de religie, decât pentru a se îndeparta imediat. Citez. niciul major al spiritului meu, această tendință de a îmbrățișa toate cauzele, disociându-mă de ele în același timp. Am încheiat citatul. 7. Lemois et le Notă. În limba română nu există un echivalent al dublătului pronominal francez moi-je. Al traduce pe le moi cu minele, după modelul sinelui, le soi, este corect în opinia noastră, însă ar gelenta probabil obișnuințele lingvistice ale cititorului. Traducerea unuia dintre pronumele franceze prin ego orientează semnificația către domeniul psihanalitic. În urma unei discuții cu autorul acestei cărți, am convenit să traduc ambele pronume cu eu, păstrând însă de fiecare dată în paranteză termenul original, noa, j. Am încheiat nota traducătorului. Dacă nu-și găsește salvarea în Dumnezeu, Cioran nu o găsește nici în sine însuși. Din acest punct de vedere, el trăiește o dramă modernistă prin excelență. Ruptura cu sinele, euul, le moi, este demn de ură, o știe dintotdeauna. Faliile interioare ar trebui să dispară odată. Citez că, și tocmai în această convorbire a eului, moa, cu sinele, această trecere de la unul la celălalt prezintă importanță și ea nu are însemnătate decât dacă o ren mai încetare, astfel încât eul, de moa, se sfârșească prin a fi absorbit în celălalt în versiunea sa esențială. Am încheiat citatul. Dar nu se întâmplă nimic, citez. Eu sunt atras de filosofia hindusă, al cărei scop esențial este depășirea eului, le moi, De tot ce fac, je fais, și tot ce gândesc, je pense, se reduce la eu, moi, și la nenorocirile eului, moi. Citez din nou. Fără să fi frecventat mănăstirile budiste, de câte ori m-am oprit asupra irealității lumii, deci a eului, moi. Nu, eu n-am devenit alt om, dar mi-a rămas efectiv sentimentul că eul, mea, eul meu, nu e totuși de puțin real și că, pierdându-l, n-am pierdut nimic în afară de ceva, în afară de tot. Am încheiat citatul. Aceste pasaje și multe altele nizează pe un dublu pronume je, subiect al reflexiei, al voinței de a fi, și MOA, obiectul său ireal și totuși indestructibil, imposibil de resorbit într-un sine esențial. Această tensiune între cei doi poli ai subiectivității ne amintește distințiile lui Turen și, de asemenea, avertismentul său, un subiect orientat în întregime către sine însuși, nu va putea depăși niciodată disoluția eu-lui, moi, modernistă, nici nu va putea descoperi forța unui eu, Joi, solidar cu celălalt. Ceea ce pentru Cioran rămâne de negândit. Acestei disoluții interminabile nu-i poate opune decât chemarea unei eternități intangibile. Citez: Taoismul mi-apare ca primul și ultimul cuvânt al înțelepciunii. Îi sunt cu toate astea refractar. Instinctele mele îl refuză, la fel cum refuză să îndure orice, între atât ne ereditatea revoltei. Am încheiat citatul. 8. Creație. Sau alternativa artei. Caractea nu este pentru Cioran sublimul așa cum era pentru moderniști. În pofiea câtorva vorbe exaltate despre muzică sau literatură, activitatea sa nu corespunde nici termenului modernist de operă, nici celui postmodern de text conform distinției lui Jameson. 1991. Citez. Nu trebuie să ne constrângem la opera, trebuie doar să spunem ceva care să se poată murmura la urechea unui bețiv sau a unui moribund. Cartea este o sinucidere amânată, dar în cele din urmă nu dăimie decât ceea ce a fost conceput în singurătate cu fața la Dumnezeu, fie că ești credincios, fie că nu. Am încheiat citatul observații asupra cărții despre neajunsul de a te fi născut. La nivelul tuturor temelor reflexiei sale și deopotrive la nivelul scriturii sale, Ceran nu opune unei modernități atât de disprezuite nicio valoare postmodernă, nicio alternativă afirmativă fondată pe o altă dinamică socială, ci niște valori net antimoderne, inspirate de o eternitate fără transcendență și de o înțelepciune în care credința nu s-a manifestat niciodată.